Alhamdullahu salatu salamu na mësullillahu ala alihi wa sahmi e shmërin më bardh, dhe zëndëruar do të plasë shkurdimish për një temë, e cila është temë aktual e momentarishë dhe në intereson të gjithë dhe kjo temë është temë e blotit në gjdo vitë shofim në këtë dhe kohë që një grupë muslimanësh festojnë ditë lindjën e profetit sënë Allahu alaihu sëllëm dashurian e profetit sënë Allahu alaihu sëllëm është piesë e ai personi i cili pretendon se do profetin sallallahu alaihi wasallam ai duhet patjetër që të zbatoj urdhrat ti, e tij për ndryshe pretendimi i ti tij që ai pretendon se do profetin sallallahu alaihi wasallam është gënjeshtër nëse ti e do atë të zbatoj urdhrat e tij zbatim i urdhrave që ka dhënë ai kjo është shenjë mirë shenjë mirë për dashurinë vërtet ndërsa nëse një person thotë unë dua profetin sallallahu alaihi wasallam por nuk zbatoj urdhrat e tij dhe bën ti, të kundërtën asaj që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ai normalisht E vetëm ti nuk e do para, i do dëshirat e tij. Dhe në lidhje me Mevlutin, le të kthehemi te historia e Islamit. Po të kthehemi te historia e Islamit, do vërejmë që muslimanët në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem nuk e kanë festuar Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem Mevlutin. Sahabot e kanë dashur Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem më shumë se ne të gjithë, vallallai. Ne jo më shumë se ne, është gjynath lakrasosh ne e me ta në të vërtetë. Me sakrificat e madhe që kanë dhënë ata për të ruitur profetin sallallahu alajhi wasallam, është gjynat në krahosën me e meta. Me e megjithë atë me gjithë vazhurin e madh që kishin ata dhe bindjen e madh që kishin ata në urdhëve të tij, asnjëri prej tyre nuk festoi ditindën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po vallë ne më të mirës ata, ne festojmë diçka që ata s'kan bër. Festojmë ditin që që s'ka bër për se kan bër as-sahabot, as-tabinut, tabinut, ndjekësit dhe fëmijët e sahabëve kanë qenë më të dovolshëm se ne. Provëzo funim ka dhën brezi më i mirë është brezim pastaj ata që vinën pas tyre pasat ata që vinën pas tyre pasat do përhapë gënjeshtra. Domethënë në të vërtet tre brezat e mirë janë njerëzit më të mirë të, të këtij umati ata se kanë festuar ditëlindjen e profetit sallallahu alajhi wasallam. As vet profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka festuar ditëlindjen e tij. Atij që e feston të ditëlindje çfarë kërkon? Kërkon të fortëk Allahu, kërkon se vaje Po qëse rokon savape, le të dërgoj selavate me profetin sallallahu alaihi dhe selam në çdo kohë. Se në çdo kohë që ti dërgon selavat, selavat të shkojnë atij dhe Allah i mëdur shkon savape, edhe Allah u bën selavat për ty 10 herë. Njëherë bështij për profetin sallallahu alaihi dhe selam, Allahu bën për ty 10 herë. Nëse do savape, ndërsa kjo nuk është rruga e savapeve. Po qëse kjo do ishte hajër, do të kishim bërë dot parat. Vall, a kanë ndënë të mirë, që ajo është e mirë në vërtetë. Edhe sa kanë bërë ato, ta bëjmë ne? Kjo në Fenistam nuk funksionon. Shkon një person tek Imam Maliku. Do shkon të për haxh. Edhe i thot, "O Imam, un do të shkoj për haxh, por duhet të vesh i hamin, jo të kuvishet. Vesh i hamin është rroba që vesh kur shkon për haxh, por duhet të vesh në xhamin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam 100 përpara. Veç për veç ose në ka veshur me mikati, të kuvishet. 10 kilometra masitet nga xhamia e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Që sikur të vizion 100 përpara, më shpejt. Edhe i thot Imam Aliku, "Jo thot mos e bëj se kam frikë se do biesh në fitnë." Edhe i thot ky personi, "O Imam, po çfar fitne ka qtu?" Thot, "Un thjesht po shtoj disa milje, do un don dit, po e vesh rrobën, disa kilometra më më shpejt." Edhe i thot Imam Aliku, "E ku ka fitnë më të madhe se sa të mendosh ti, se ti po ja kalon të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam." Dhe un po them, "E ku ka fitnë më të madhe se të mendojmë ne?" Mendojmë ne me to kom, me to mendet tona të munda të, të mendojmë se ne do bëjmë një punë të mirë që sa ka bërë Asi dërguar Allahu, as sahabët, as tabiinet, as berezitret, as berezikat, as berezipesht në berezin e 6 ka dalë ky lloj bidate. Qëhtu që ky konzëllot bidat dhe humbje ai që e bën në vend që të marr sawab apo i merr gjunafet tek Allahu subhanahu wa taala edhe pse ai pretendon se po bën një punë të mirë. Sepse po qesë do ishte femë logjik, ishte më logjik. Atëherë Porse nëse ne do të funalim për sabah vetëm dy rekat, të funalim katër. Ngaqë sabahu, domethënë, një ushqim i freskët, sa është zgjuar me gjumi dhe ka mundësi domethënë që të falë më gjatë. Kurse në drekë që është i lodhur nga puna, të falë dy rekat. Pse? Nuk futet logjika, nuk ka pse. Feja anëse ka ardhur. Provojmë të themi ka thonë sabahu dy rekat, dreka katër rekat. Mbaroi, akshami tre rekat, jetë si katër. Logjikisht do të isha e kundërta. Sepse yatia është namazi i fundit, njeriu është më i lodhur, më i lodhur, edhe kështu që domethën, akshami 4 yatin 3. Logjikisht. Gjithashtu Aliu radhiyallahu anhu thoshte, po ti s'te feja me logjik, atë i bie që më mirë të japësh jo me skëmbë, jo më lart, por nga poshtë. Ku e vënë me skëmbë me çorape, jep nga poshtë nga lart. Nuk është nga lart, çka lidhje? Këtu mesi nuk jepet nga nuk jepet nga poshtë, por jepet nga lart, sepse nuk është më logjik. Ka ardhur dhe të trajtohet dhe do meve si shka ardhur. Nuk pyrët e të si. A i që pyrët e si dhe vëllohën fut logikën e vetë. A i që fut logikën e vetë, hu mbet. Allah i më dhurë, nuk në ka lejuar të fusë logikën tonë. Edhe profetit sënë Allah, në në e ka tërguar rrugën. Ka thënë profetit sënë Allah, në e ka tërguar rrugën. Allah i më dhuruar, ja ka bërë dhe tyrë shdo profeti. Ja ka bërë dhe tyrë shdo profeti. Që ka tër të Do, do, do, normalisht do profeti sa ne ka bërë detyrin ti të tregoj umatit ti të tij ato gjëra të mira që ai i di. Edhe ti parë më morë që të ruar nga ato gjëra të, të këqija që ai di. Edhe gjitë të gjithë profetët kanë treguar umatit tyre gjërat e mira dhe gjërat e këqija. Ai personi i cili thotë u bë bëj këto, kjo është e mirë, edhe pse ka treguar profeti al sallallahu alajhi, ai në vërtet ka pretenduar se profeti al sallallahu alajhi nuk e ka nuk e ka transmetuar atë që ka thënë Allahu më dhurat gjith. Se kata s'u di, ka, ka fsheht. Domthon profetëson se ka kryer detyrën e vet. Pse? Çi ka domo me vludi? Profetëson se ka treguar, por domthon edhe pse ka treguar është i mirë. Ksupër domoin këta. Si qën ka i mirë kur ai s'e ka treguar, po ti ishte i mirë do t'tregonte të sepse ai do të mirë umedit. Do t'i thoshte umedit, o umedi, i mbani tësë këtu fund xhelet. Në, në iko që profetëson na ka treguar çdo gjë të imën në këtë fe. Logjistikë kur falesh, si do të lut gishtin? Edhe kur hyn mbajo me çfarë kamera do të hysh? Me çka më duhet dalësh, me çfarë dorë duhet pastrohesh, sa herë duhet pastrohesh, a leo pastrohesh me gur, apo leo pastrohesh me kocka apo jo, kur katrog këto gjëra. Pastka harruar, na tregoi ne a do ta lëvë dorën, më zotë le vë dorën për festën e mirë kur bëhet ditëlindja, në të vërtetë këll veprimi që bëhet ky është kundërshtim me gjithë umatën islam. Edhe ata që bëjnë në të vërtet pretendojnë që pretendojnë me veprat e tyra, jo me gojë të tyra, ata se thonë gojë të tyra, po me veprat e tyra në të vërtet ata pretendojnë që profeti mosën se ka transmetuar fen gjithë. Pas ka lënë çdo gjë nga fen pa transmetuar. Dhe kjo është akuzë në vërtet. Kyç ata duke mos e kuptuar me të veprat që bëjnë akuzojnë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. E para. E dyta, ata në të vërtet me këto vepra që bëjnë akuzojnë gjithë Ummetin Islam për 600 vjet rresht që Ummeti s'ka bërë tullë lëvëdërimit, duke pretenduar që kta dashka më shumë duke me Allahu se 600 vjet rresht Ummeti Islam, sahabët Të gjithë kanë dhënë shpirtin, gjakun, jetën e tyre për Profetin e Zonë. Allah, Allah ta muslimanët e sotëm e duan më shumë Profetin e Zonë se Abubekir, Omer, Uthmani, Ali, Abdurrahman al-Hofi, Saad ibn Waqqas, Zubayr ibn Awami, Said ibn Zeid e tjerët. Saad ibn Umaadhi apo edhe Buduxhani, i cili e vend u hodh për sipër Profetin e Zonë në luftën e Uhudit, derse u buk kur rizë si si si i si riq nga ato nga heshtët që rën kur rizë Pat janë edhe duan vënë më shumë se ata. E duan të dërgojnë Allahu subhanehu ve te më shumë se më shumë se ata këtë tanë sot. Wallahi kanë shumë lart. Wallahi kanë shumë lart në feja. Wallahi këta në të vërtet akuzojnë dërguimin e Allahut, por këtë se kuptojnë. Akuzojnë gjithë umatin instant për këtë se kuptojnë. Ata në të vërtet, po të shikosh realitetin e tyre, ata janë larmiq të sunetit profetit sallallahu alaihi ve sellem. Profeti ka urdhëruar shembull për mjekër, ata s'e mbajnë. Po dhe s'tanë ka urdhëruar për të tjetrën, ata së bëjnë, ka urdhëruar për të tjetën të së bëjnë, ka urdhëruar për të që të së bëjnë. Dhe çfarë bëjmë? Bëjnë atë që i është ka urdhëruar dhe lejnë atë që i e ka urdhëruar. Edhe më mirë për këtë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Men ahdatha fi amina hadha ma leys min, fa huwa radd." Kush fik në fen ton atë që nuk është prej fes, ajo është refuzuar. Nuk ka nevojë feja për shtesa. Ai që shton fe, ai ka akuzuar Allahun duke dërguar i sallallahu alejhi dhe sellem. Elëum akmëto lekum din akom. Sot do plotsofem për ju. Sigurisht mos mjaftoni vetëm këto që treguam tani tek mevludi, ata kanë shtuar tek mevludi edhe disa shprehje të cilat në vërtetë janë shirq, të cilat e barazojnë profetin sallallahu alaihi wasallam me Allahun subhanahu wa taala. Allahu akbar. Të cilat në vërtetë nxjerrin njeriu nga feja. Me çfarë i thon në versha? I thon profetit sallallahu alaihi wasallam në arabisht nuk e nuk e din në shqip. Te vjesë kanë bërë ata në arabisht në më vlut. Thon për profetin sallallahu aleyhi وسلم, "O mi ne ilmi ke ilmu lauhi wanqalami." Të një prej dijeve të ndërës, dije e luhë mahfudit. Domethënë pretendojnë që profeti të osën di gajbin. Në koqëlloj Allah madhrua ka thon Kur'an, "Kul la ya'lamu ja min fis samawati wal ardhi al-ghayba illa Allahu huwa yasqush." Në çehën tok nuk e di gajbin për veçmallot. Dhe kush pretendon se dikush tjetër e di gajbin për veçmallot, ai ka lart duar për Islamin. Ai ka na duhur për isamin, dhe sikur sikur të falet 50 herë në ditë, e sikur të lavdërohi për vizionim tërë ditën, të natën tri pas jugën, duke u falur, por këse pretendon se di kushtet e Proshellau, di gjëmin, ai ka dalë nga feja e sime. Ne ta quaj sa e do fejin isamin, vetën isamin, sepse ka mohuar një jet kuranor, dhe kush mohon një jet, ai nji sot sikur ka mohuar gjithë Kur'anin. Gjithashtu në në të do vjerë shtohet. O min xudi ke o min xudi ke dunya o darratuha. Po domun për profetin sallallahu alejhi dhe selam, trok nga bujaria jo, do të thotë është dhunjaja e dhahireti. Domethën gjithë dhunjaja e dhahireti që ka vetëm bujaria e profetit sallallahu alejhi dhe selam. Çfarë ngeli Allahu të madhëruar? Çfarë ngeli Allahu të madhëruar? Pa folur për gjëra të tjera që uni kanë parë me vludin gjurin shipë, të cilat janë shirq dhe janë kufur, që nzihen njeriu nga feja, ata i bëjnë vërtet duke menduar se të sirat, po lavdërojn profetin sallallahu alejhi dhe selam. Gjëra të cilat po ti shikonte profetit sallallahu Jo vetë do, si do si dhe dhe të zëmoj për ty, por do të kishë nxjerr nga feja do të luftonte siç ka luftuar buxhelin. Do të luftonte siç ka luftuar buxhelin dhe bulehenin në sot të tyre. O, bëze Islami ka varet në gjendje shumë të mjerë. Bedel Islami u garibe, ka filluar Islami huaj ose Jehud u du garibe dhe do të kthehet i huaj si ka filluar. Shikoj gjendjen. Shikoj gjendjen. Dhe un po u them e vërteta është që shumica e atyre të cilët bëjnë vlut ata në të vërtet bëjnë vlut jo për përqejtuar profetin sallallahu alejhi dhe sallam, por për tkujtuar barqe të tyre. Dhe kjo është mos e vërtetë. Tekon tregu dietarët, edhe kjo është realitet që e kemi jetuar vet. Ata në të vërtetë bënë me vlut për të mbushur barqe të tyre, jo për ta vdhur profetin sallallahu alejhi dhe sallam. Sa po dorëta lvdronin, ja ku shfija e tij, le të zbotojnë. Ja ku shfija e tij, le të zbotojnë, po dje se pretendojnë se e duan atë. Por këto janë të gjitha gënjeshtra dhe mashtrime, dhe kushtua ata e kanë mashtruar popullin shqiptar prej kohorash, dhe populli mbansh dërso bufëja bufëja bastel pa komunizëm kurrë komunizmi feja më u b kjo kur vinë ne komë blu të bësh me blu do shkon te Hoxha ditë për ditë hanta nga i drejtë nga i dardh dhe këndon nga me blu ose po t'ishin smur u bën nga i nuska do u merr të lek ose po t'vdiste u bën nga i bzben u afosen qafë dhe i i vorroste do u merr të lek për të llogjej edhe për këtë arsye pasa njerëz dhe lan fen para kur feja thotë çka bën të tullë forme për çdo që i bën Hoxha do të, të marri para Në vërtetë që këto sjan prej fes. Asnjë për tyrëgjë që u tregon kanë prej fes. Këto janë monastërimet e tyrë që ata kanë kthyr fen në mënyrë jetese përfituar një një një çmim të, të vogël nga çmimet e dynjas, nga parat e dynjas përfituar në vend kanë aiqësisë Allahu subhanahu wa taala. E shitën ahiretin e tyre për pak gjë. Edhe Allahu madhuar solli pasaj ato tagutin e verhoxhën i cili e shkatroi fen fare në duart të këtyre me vlutgjindje. Ku ishin këto atë kur shkatrubeja? Ku është tashë doni profetin sallallahu alaihi wasallam i shumë, edhe e lavdrojnë ai shumë dhe bëni me blut. Pse nuk u ngritën kundër Enver do t'i thonë ato që nuk lejohet të mbyllësh fenkë së ajohet. Ku janë ata me blutxhin? Apo kur ha tash i vepë përsëri u bë deti koz do ta mundë ngjë lug mbres përsëri, siç kanë qenë përpara se të mbylshëveja. Allahu akbar. Ëh e pastaj kur dikush thotë që me bluti nuk lejo, sepse për vështrim, për vështrim nuk ka bërë as sahabët stabilë, don kësha miku i fes. Ku janë këngë miku i fes? Ai që më dukën brez, apo që thot bëni atë që ka bërë Profeti Sallallahu akber. Hasbi Allahu wa ni malik, çfarë gjëndë kemi mbritur ne sot. Kjo është gjendja jonë vlezër. Sot ne kërnonm ato gjë që i kanë dalur Profetit Sallallahu dhe nuk kurim ato që ka dërguar që Profeti Sallallahu i ka vepruar vetë dhe ka urdhëruar për to, edhe pretendojnë se kjo është feja, është kthyrë feja në një dietese për njerëz. Hoxhallar. Kan qen hoxhallar. Edhe fenë që janë konfuzuar te Mevluti, te Nuskat, te Bozubenet më radhë. Dhe prit pasaj që muslimanët ngrejnë kokë. Lutsullahu alaihi wa sallam, dhurohet na ruajën asgjë e keq, Lutsullahu alaihi wa sallam, na urëngë bidatat. Këshilloj vetëtimën e gjithë bërë të ken frikë Allahun subhanahu wa taala, kudo që të jenë të ruan prej këtyre bidatave, të cilat janë më të këqija tek Allahu më dhur se gjunafet. Ka thënë Sufjan al-Thori në fund, ka thënë Sufjan al-Thori, një bidat është më i dashur tek iblisi sesa një më i gjunafe pse sepse gjunaft e ndjen njeriu që bën gjunaftohet, O Allah më fal. Kurse për bidatën, simboli i këtij, njeriu mendon se bën punë mira. Mendon se po afrohet tek Allahu për këtë arsye ai nuk mendon kurrë për bidatën. Nëse Allahu në madhërinë e ndalon bidatët, këllë veprimi me bludi që quhet me bludi, ata që pretendojnë se duan dërgumin e Allahut sallallahu alajhi wasallam, nëse dëshirojnë ta lëvdorin atë, ta lëvdorin çdo ditë, nëse shahat po ose nët ngrih flasin thoni fjalë dhe bëjnë në qëshë hajë, po qëje se ata me të vërdet du, e duan profetit sallallahu aleyhi sallem. Në ta mbrojnë në derin e ti edhe mos përten dojnë si për e poshtë në për tavolina me tepsi se ata e duan profetit sallallahu aleyhi sallem. Lu sallallahu në më dhurur, në e mbëllë të e të punë të mirë, në e rëgënë në shdo pita në shdoj e keqë.